Naudu billahi min ashshaytana rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu wa naudu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiya lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu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 Ate më dhërojmë, e lërëtsojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihë, përkojmë. Për shëndetit e zotit e barëke vëtë e alë dhe për shëndetit e tonë. Bekimët e zotit gjëllë gjëleluhu dhe mëshira e ti të gjitha mbi më të mirën dhe zëtriju në pengëmbërëve Muhammejdin sallallahu aleyhu sallem. Bi shokët e ti besnik, bi familën ti të ndërshme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mbi gratë të ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë e kanë botës të cilë të ndjekë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit të ndëruar dhe zër me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë do të vazhdojmë të ndojmë disa qastë dhe për para khudë bësë gjumas që të këshilohemi me librin e Zotit me, me hadithet e bëngamberit sallallahu aleyhi vësallem kemi ngellë në vargën e ligjaratave në të duke folë mbi rëndësin e besimit në Zotin tonë Gjellë Gjelalu mbi rëndësin e adhurimit, njësimit, bingës, dëshuris në daj Zotit tonë të bareke vë të ala dhe kimi thanë se i gjithë Kur'ani familartë ka një qëllim që njëriju në tabanë në ropë të Zotit i gjithë Kur'ani nga filimi dheri në mbarim e gjithë jetë apë nga mberit sallallahu aleyhi sallam është vetëm një rezime që ka për qëllim robin njërijon të nënështron për para madrisa Allahu Gjellë Gjellëluhu. Andegatën Allahu Gjellë Gjellëluhu në surën al-Bakara, pasi i ndanë kategorit e njërzve dhe pasi i përmend begatit e ti. Thotë Allahu Gjellëvala, ja e juhen nësu, U'budu rabbekum, ulladhi khalakakum, ulladhina min kablikum, leallakum tëttakun. Ka thënë Allahu gjellë gjelalu hu, oju njërez që ka për qëllim lojnë njërzor, lojnë njërzor. U'budu rabbekum, ka dhuron e zotin e juve, bindjun i zotit juve, në shtrojoni Allahu të bareke vë të ara me gjithë qenje të juve, me mendje, me shpirt, me trup. Me gjithë shka që ka është të jotja, je i Allahu Gjelle Gjelluhu. E ledhi khada pakum, ati të cilit ju ka kryu juve, prozote jonë të bare kjove të ala, e përmen kriimin si merit e ti për të adhuruhe. Pro, ajna ka kryu dhe ati meriton të i nështrohem dhe të i bojmë i badet. O ledhine min kablikum, dhe aj ka kryu të gjithë para juve. Nuk ka diqka që ka egzistuhe, Në bisi përfaqit të tokës Në hapsirat të qëllet Vetëm se Zotë i o në ka kryuë Zotë i o në ka nëzirë prej kur gjohiqit Në diqka I ka dhën jet, i ka dhën frim A dhe ka dhën Allah u gjelluval në fund Leallekum të të kun Ndo shta me ketë adhurim Dhe me arritje Të Në nështrimit dhe bingës Keni me urujt Keni me umbrojt Nga Zjarë i Gjehenemit Pra njeri ju Nëse nuk arrin në këtë jet Ti bindet Zotit vet Ti nështrohet Zotit vet Ta adhuron Zotit në vet Aj është i kërsnuar me Zjarë të Gjehenemit Nga se e ka përdor Një metin e Zotit Jo në vendin e vet E ka keq përdor begatin e Zotit Duke e përdor shfridzue në vende ku nuk i ka hije andaj neve e përmendëm se të folorit për ketë mesele është prej meseleve të palc ajka e Kur'anit i gjithë Kur'ani mundohet dhe trajton që ështje që në fund robit vjen përfundim se vetëm Allahu meriton të adhërohet andaj përmendëm prej dobive të mësimit të kësaj meseleje dhe përmendëm se prej elementeve të para që i kam përmendje tarët për fuqin, lartësin meritën e Zotit për të adhuruhe është në tërshmëria të cilën Zotit Jonë Gjellivale ka qëjtë fitra fitra të Allahi leti fëtëra nëse alejha në tërshmëri e pasëtër në të cilën Zotit Jonë i ka kryuë njërzit dhe ketë në tërshmëri Të nderuar xhamat, s'ka mundsi njeriu me largu prej vetvetes. Njeriu nuk ka mundsi disa çështje t'i largon nga vetvetja. Jo ashtu si çka mundsi, nuk ka mundsi me largu mendjen prej vetes. Nuk ka mundsi me largu syjt prej vetes. Nuk ka mundsi me largu dëgjimin prej vetes. Ai mbyll ndonjëherë veshët e tij po prapë se prapë dëgjimi vazhdojnë me qenë të kaj a i mullet mi mbëllë sytë mirë po shikimi vazhdojnë me qenë të aj njeri nuk ka mundësimi i lajgu pythjet qka i vinë kokën e vetë njeri nuk ka mundësimi i largu sulmeve të pyetësorve qka i vinë në shpirtin e vetë gjithë njeri e ka nga një pyetësor e ka një list të pythjeve qka i, i paracitën në shpirt s'ka mundësimi i largu ato Kështu në ka kryu Zotë i onë të bareke, vëtë e ala. Dhe kjo ka një argument dhe një dëshmi dhe dokumenton për faktin se Allahu Gjellë Gjellëlu në ka bo hazër, në ka bo hazër për të adhuruhe. Njëriju nuk i duhet ndë një studim i, i, i ngarkum, njëriju nuk i duhet ndë një hullumtim i, i, i skajshëm, njëriju nuk i duhet mu bo doktor dhe akademik dhe me mështë me hullumtue gjën e gat që me kuptue se qëlimi ti jetës është adurimi Zotit vetë është bingën dhe Zotit vetë Kjo është tema jo nësot shme A është adurimi Zotit pjese pashmëngshme njeriut apo jo me një fjal tjetër njeriut a është i krijuar që të boje i badet apo jo Në tërshmëria të cilën ne e cekën dhe ligeratën e kaluar, brenda kësaj në tërshmërije është një element që e quajnë djetarët el insenu, mëfturën alël ibedeh. Kjo është titulli dhe kjo është prej e ulemave të muslimanve, djetarëve të muslimanve. Edhe ajo thotë kështu, njëriju është i kryun në qatë natyrë Së mundet me shkull për e vedvetës, në atyrën se duhet mi ba di kujt i badet. Pas taj parashtrot pëtja kujt i ban, mirë po që i ban di kujt i badet, është e pashmangë shme, kështu nga kriju zotë i onë të bare kjo vëtë e ala. Me argumentin, me argumentin se njeri ju nuk ka mundësi me largun nga vedvetja dëshurin dhe uretjen. Argumenti djetarëve të muslimanëve, hulumtuzve të muslimanëve, ata që e kanë studiju fjallin e Zotit, por anin e madhë, hadithim e pengamër italej i salatës selam, e kanë studiju e me studim të përpikt, nuk e kanë studiju me studim si përfatsor, e kanë studiju e universin me studim bërthamor, e kanë studiju njeriun, kërkesat e njeriut, nevojët e njeriut, Dashuria të njeriu, urrëjtja e njeriu, neveritë e tij, gërditë e tij, gërdit ti, pëlqimet e tij, miratimët e tij, të gjitha këto i kanë studiuar dhe kanë ardhur në përfundim që s'ka mundësi kurkush më ndryçoi ato. Kto mohbete, kto fjalë jam të stërmbushur nga libra të ulemave. Mirpova të qecia jonë që ndron, të nderuar xhamat, se neve kemi bë shkëputje në mes librit të Zotit. Ne edhe kemi bosh këputje mes ledzimit. Ne edhe kemi bosh këputje mes ajetit parë që ka zbrit. E pas ta i shpesher për të ndojnë a i se i mor në vesh ajetit tjera. Ajetit parë që i ka zbrit Muhammedit Alehi Salatu e Selam është qelësi për t'i kuptu ajetit tjera. Ka thanë Zotë Jon Gjellë Gjellelluhu ajetin e parë që i ka zbrit Ikrabismi Rabbi kelle dhi khalëkë. Ledzo me emrin e Zotit tënë i cili ka kryu Ledzo me emrin e Zotit tënë i cili ka kryu Nëse që këtë ajet nuk e zbaton Ajet të tjera nuk ka mundësimi kuptue Ajet të tjera janë të pa kuptushme, të pa qelura Nuk qelen ato, përvec nëse e zbaton Ledzo me emrin e Zotit tënë ondaj shpashar ne ve disa meselave na duken te largta na duken te pakuptueshme por shkak se kemi bën ndarje mes librave mes studimit mes lezimit njerzit jan te vont pas shum meselave pas shum coshtjeve te ksojte mir po rall i gjej njerzit te zellshum me doshiri per te humbtu per te lexue per te msua ashtu si çiga hije msimit Ka shusë që ka ije mësimi dhe studimi. Andaj, lezo me emrën e Zotit tanë i qelë me selët. Lezo me emrën e Zotit tanë i qelë dritarët. Lezo me emrën e Zotit tanë e i e përgjigje pykjeve që ka i përmendëm se gjithon janë i prej neve i ka brenda. I shfaqi apo nuk i shfaqi, atë janë brendinë e tina. Këto i ka thanë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj për argument se njëriju është t'i kryum për dboj i badet, për t'a dhuru është në tërshmëria. Por zborthimi kësaj të djetarët për të kështu, njëriju së mundet me largun nga vedvetja dashurin dhe urrejtjen. Nuk mundet ndu një me pretendu dikush se kur gjo nuk do edhe kur gjo nuk urrejnë. Kjo është e pa mundur Nuk e gziston një kryes Që në vedeti Ska dashuri Dhe ska uretje Në gjde levizjet e ti Osh me së këtyre dyjave Kjo qështë e zë bërfen Meselen se ti Edhe une edhe njerëzit Do mos do dikuj da i boj një badet E na i na të thirur Mi boj një badet A i cili ka kryu qije dhe tokën ai cilëna ka kriju neve pa çel dhe na merr shpirtin dhe na dërgon në barzah e na dërgon në xherat e na jap logarin argument dashuri ya dhe urrëti çdo njeri ka dashuri dhe ka urrëti në vazhdimsi në vazhdimsi diçka do në vazhdimsi diçka urrën kush e ka vendosur keta allah xhelaluhu gjele allah tbaraka ve teala ka vënë bon njeriu edhe ushqimët edhe pijet Dhe që ka urrejnë, dhe që ka e do, dhe që ka pëlqenë, dhe që ka si pëlqenë. Kushe ka vendosë këta në brendin e njeriut. Shijet e njeriut janë të ndryshme. Dhe që ka nuk jado shija, dhe që ka jado. Këta kushe ka vo? Zote Jongele Gjelelu. Njeriut edhe në, në të pamurit, do pamje i ka të bukura, i domi pa. do suni neverice, mi pa, do su një shetë. Ka pamje të në veritse, së mundet mi pa. Njeriut ka frigë, Ka frikë, frikë argumentose se do E ure një sen Ketë këtë të sende janë të natërshme Ketë të sende janë të natërshme Zonat të ndryshme Të dëgjuarë Ka të, të dashurën e të urejtura Ka diçka njëri ju dëshiron me dëgju Dhe s'mundet bata Dhe ka diçka s'mundet me dëgju Ka fjalë që ka i dore, që ka si dore Ketë këtë elemente janë natyr Natyr shmëri, Allah e ka qëjtë fitra dhe me këtë fitra nga ka argumentue se këtë ki grumbu duhet me shkun shtrati në vetë shtrati vetë është Allahu Gjellë Gjellë shtrati vetë është Allahu të varë kello të ala këret këtë dashuri dhe urejtje duhet me qenë përpudhje me dashurit e Zotit dhe urejtjet e ti edhe Allahu do edhe urejt edhe Allahu ka pëlqime dhe nuk ka pëlqime dika në do dika nuk e do diqka e do Dhe diçka nuk do A da i ka caktu halal dhe haram Ka thonë këtë e du Dhe proneni Dhe këtë nuk mos e du Mose prekni Kërë argumenton se do dhe zdo Ka thonë Allahu gjellewala Vela erbali i badi hil kufr Allahu nuk e do Që ropë të vetë mi bo kufr Me mo hua الله نشو ما يأتي ذات إن الله لا يحب المفسدين الله نكيدا أتا شكا بوين فساط الله نكيدا إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين الله إيدا أتا شكا بوين مير فراد الله نكيدا أنه قدام بينا بيري صلى الله عليه وسلم نحديدن جهي قنزين إمان بخريو ده إمان مسلمي Ka thënë me nga mirë alai salatu e selam Inna Allah e khalaka ademe ala suratihi Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu e ka kryuar njëri hum Në qka? Në pamjen e ti Jo në përgjësim me Zotin, Zotin Arut Lej se kemi të lihi shëj, nuk është kërkush si Allahu Po në cilat, disa komentatorë kanë thënë Allahu do edhe njëri do Allahu zdo edhe njëri ju zdo Allahu shikon, edhe njeri u shikon. Allahu dëgjon, edhe njeri u dëgjon. Allahu vepron, edhe njeri u vepron. Dhe kitë këto, për çka e ka bo? Për me nderu njeri unë, atëherë, i këthejemi meseles. Në tërshmëria për të adhuru Allahun të bareke, të do me dhe njeri u ka dëshira dhe urrejtje, dhe këto duhet mi përpudh me ligjin e Zotit të bareke, të këta njeri, e ka edhe ateisti edhe besimtari edhe muslimani edhe jo muslimani edhe pagani edhe adhuru si zotit nja edhe i dhujtari edhe e që ka i ban veç sezda Allahu gjele gjelelu që të në tërshmori kreti kanë së mundët mi larguhe nuk ka mundësimi shmo nga vedetja djetarët janë argumentu gjithashtu me ata se Allahu në ka kryu e me me ato elemente që nëse ndahane disa prej tyre, nashka këtojnë dhimbje ndarja prej disa sendeve, nashka këtojnë dhimbje për shembu ndarja prej ujit, nashka këtojnë dhimbje nëse njëri ju ndahat një kote gjatë prej ujit fillon me ndi dhimbje nëse njëri ju ndahat prej frimarjes ka dhimta, ka dhimbje nëse njëri ju ndahat prej syrit, ka dhimbje Nëse njëriut i mire të shikimi, ka dhimbje. Nëse njëriut i mire të dëgjimi, ka dhimbje. I shkakto dhimbje dhe ka tërtur. Nëse njëriut i mire të folurit, ka dhimbje. Anja njëriut, kur do atë mu tërturu, që ka i bojnë, jam shelin ngojën. Kur dojnë me tërturu, jam shelin sytë. Kur dojnë me tërturu, jam dalin veshtë. Kur dojnë me tërturu, jam lidhin dhurtë kur dojmë me tërturue e burgosin, këtë kjo qka argumenton, se të kondër tatë, të, të kondër tatë janë në tërshmëri, Allah unë akalon të lirë, në kadan avci, dhe këtë këto, nëse në ndahemi për këtër elementeve, në shkaktojnë dhimje, atëherë, nëse njëri unë ndahat për kërjesës, oksigenit, dëgjimit, këtë janë kryime, i shkaktojnë dhimje, më ulargu për kërjusit Me u largu prej ati që ka i ka kriju këtë sende I shkaktot edhe dhimbje ma e madhe I shkaktot edhe dhimbje ma e madhe Andaj Zotë i onë gjellë gjellë lu Atat që ka larguhet nga Zotë i vetë Që që e ka qujtë? Shëki Shëki që në gjuhën toni këna thamë poplit shka Allah e qunë shëki Po që ka në në kuptonë shëki Njeri me dhimbje Njëri që li ka dhimta Po pika i ka nërë të dhimta I ka nërë dhimta duke u largue Nga Zotit i vetë Qashtu që, që shkakto dhimt Nëse i mire të uj, e i mire të buka E i mire të dëgjime E i mire të shikimi E i mire të folërit E i burgosët liria Dhimbje E nëse njëri u largue për Zotit vetë Ka dhimbje Edha të dhimta Allahu gjele gjelelu i ka qëtë mdoja Njërë ju është me dhimjetë moja, nëse largotë në gëzotë të i vetë. Andaj, të ndëruar gjematë, ne dhe kemi një tërshmëri, dhe dhëtë me rujtë këtë në tërshmëri, dhëtë me rujtë këtë në tërshmëri. Ka thamë për nga mberi, sallallahu aleyhi sallem, hadithës e kënëziri ma muslimi, nga ebi vorejra, radhiallahu anë, ka thamë për nga mberi, salatu vë selam, Kullu mevludin ju ledhu alël fitra, fe ebawahu ju ha au ju në sëranihi, au ju me gjisenihi. Ka thambe nga mërja lejtë salatu e selam. Gjdo thmi lind në të rrshmëri të pastër, për këta që ka po folmi. Pra e thmi ju kër lind, lind me në të rrshmëri të pastër. Kur ta godit është thmi ju në, s'ki nevoj me i thantë, kum godit, a jedi që a i ki bo. Kur thmi ju në ta provokosh për me qesh, nuk ki nevoj me thantë, Të shtina me kesh, ai kesh vet. Kur fëmijën e provokon për me çaj eth ai çaj, nuk i nevojë më ja shpjegue se të kum shtim me çaj, ai çaj edhe nuk dimë shpjegue. Kjo është trashëmëria. Fëmijës nëse jap diçka të këndshme e merr me dëshirë, nëse jap diçka çka s'do, se, se pranon dhe s'dimë shpjegue, thotë jo. Dhe thotë jo pa e ditë joën. Dhe pejgamberi Allahu salla e selam thotë, kët fëmijën çështoj. Kët fëmijën çështoj po pëse në ka do Zotë i onë që shtu për me arrit atë pikën arrit, ajo është adhurimi Zotit të barek e vëtë ala pasta i tha për nga meri që i shprishët që i shprishët kënë atë rëshmëri tha ebevahu, nana dhe baba e ti i fmijët nga vjen prishja nga element i par nga rëthine e par nga mjedisi i par baba dhe nana djetarë të janë Pa ma pa asish, a e ko babën as e ko, për nga mërja rej në salatë të selam dëshiron me thanë, të partë që ka i takon, rikush të të rikush s'ko babë, s'ko der, atë parën që ka e takon, qaj ka me qenë, ose ja ru natyrën, ose ja prish natyrën, ta për nga mërja rej në salatë të selam, dy prinderit e ti, ose e bojnë një hud, ose e bojnë kryshter, ose e bojnë me gjus, a dhuru e stëzjarit, Kjo qka në në kuptonë, se njëriju në në tërshmëri lindë për të adhuru zotin e vetë. Përveç nëse vind dikush dhe ja prishin këtë në tërshmëri zotin arrujt. Andaj në tërshmëria është prej elementeve me të cilat ju kanë folë për nga mberët popojve të të tëre. Andaj për nga mberi sallallahu aleyhu sallem ku një ditë prej ditve i ardhë një shok i ti dhe tha ja Rasulallah, malejo, malejo, Dëbaj zina me një gruja se e kam për qefi Ja Rasul Allah O i dërguar i Zotit Më leja dëbaj me filanën zina se e kam për qefi Pengamberi Alehi Salatu e Selam Qa i tha? Ju përgjith me në tërshmëri Ju përgjith Ata kishin mëndu se pengamberi Alehi Salatu e Selam I ka disa bre tëre Nuk kanë kan pas pikuri të thelë në fej Kanë me du se pëngammeri e ka në dorë ligjin Allahu Edhe pëngammeri Nësa realitet e se veç Allahu e ka në dorë ligjin A i komunikën vetëm Tha ma leja Qa i tha pëngammeri a.s. A nuk i tha A tja nuk i di se zinaja është ndalume Tja nuk i di se kanë zblita jetë Qe kanë ndalu zinaj Tja nuk i di se shëriati zotit E kanë ndalume me prek një gruje pahat Vetëm se me një qa Jo, as tja nuk i a tha për tjeno e fjallu e Që ka i tha? Tha, a e pranon ti me ba këta dikush me nënën tane? Tha, jo, e ja Rasullullah. A e pranon ti këta me ba dikush me tezën tënde? Tha, jo, e ja Rasullullah. A e pranon ti dikush këta me ba me motrën tënde? Tha, jo, e ja Rasullullah. Dhe filloj mu shtëcuë. Se qishë për i provokëm në sendet më të njeshën dhe më, më provokative? Dhe fakshtu e dhe ajo familja të saj grujës kanë qëfë me bota djetartë pre këtë shpjegimeve ka e kanë dhe një shpjegim të këti adithit dhe kanë dhe kanë dhe kjo e natyra pengamberi ale i saratu e seram ja ka prek natyren nuk u dash këta me ndalë me thamë, e diti që kanë nan që kanë teze, që kanë motër, që kanë halë jo, po i tha direkt a jeti i knaç dikush me të bohme në nëntane këta fa joja Rasulullah po që ashtu fa nuk dohre a e një abo dikush prej familjës vetë këta qka e quajnë? natyr natyr shmëri këta edin edhe kryshteri edhe jehudi këta edin edhe kinezi ateist edhe japon i cilis beson kur gjojic edin se një aprek motrën pa një qa qfar do mi qaj që e kanë natë mjedisin dhe sistemin e vetë edin se kjo nuk lejohet Kë nuk lejo, këquot nga tërshmëri. Andaj Allahu Gjellë Gjellëlu me një jet e kanë belu zinan. Vesh me një. Vesh me një. Këka dhe Allahu Gjellë Gjellëlu valat e krabu zina. Mos ju afroni zinas. Mos ju afroni zinas. Dhe është mjaftu zotë i onë të barë ke vëtë e ala me një jet. Pse? Nga së është në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Më natyrshmërin se njeriu është i prirr për të adhuruar, është i prirr për t'u bindë dikujt, është i prirr për t'u nënshtruar dikujt. Anda njeriu nëse nuk i nënshtrohet Zotit vet, kam i nënshtruë egove të tij, kam i nënshtruë tekave të tij, kam i nënshtruar kujna, çejve të tij. Nëse nuk thot, ka thënë Allahu, ka më thënë çka famunë. Nëse nuk thot, që ka thonë ngamberi, semlem, thonë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka më thënë çka famunë. Ë kjo është panca e revelimit ndaj Zotit. Ka than Allahu xhellahu ala Ra'it alladhi etxhadha ilahu hawa. A ki pote atë njeriu i cili e ka marrë për Zot te katë vetë, çejfin e vet, ego në vet, e pshenë në vet. Njëri usht ashtu krijes e prith të ti bindet dikujt. Andaj, të nderuar, neve duhet me ju bind vetëm Allahu xhallehu vehala, vetëm atij me i bëj ba ibadet, se vetëm ai meriton të adhurohet, askush për vestina dhe për këtë lixh Zoti ka kërcënuar shumë. Ka thënë Allahu xhalle xalaluhu, inna Allahu la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk e fal mi boshok atij. Allahu nuk toleron që dikush ngrohet barabart me ta. Allahu nuk toleron edhe asë një thije të tolerimit që dikush prej kriesave ta ketë autoritetin e Zotit nuk toleron nuk toleron asë fat dhe për këta ka thamë nuk ja fali kur përveç nëse pëndohë përveç nëse e zën jeta dhe ka a fat jetësor dhe pëndohë të Zotit i vetë atë aradha u gjelëgjelëlu ja fali në të kundër tën nëse ndronë jetë dhe shkonë të Zotit i vetë dhe e ka pas një barabar me Allahum. E ka pas një barabar me Allahum. Nuk ja falë Allah, dhe kjo është rëzikë shmëria. Andajnë e tërshmëria, djetarët kanë thanë, argumenton për disa gjara. E para për të tëre, është në tërshmërisht, njeri është i thirur për të kërku kryusin e vetë, për, për të kërku e zotin e vetë, dhe për të ju bindë zotit të vetë. Sikur që është i prirë, çun nuk ka mundësi me jetu pa disa elemente, siç e cercëm ujin, ushqimin, oksigjenin primarën. Kto janë vetkriesa dhe nuk ka mundësi me vde apo ato. Nëse nëse e bojemi me me analogji, ne shikojmë sa nëse njeriu nuk ka mundësi të ndahet nga disa prekresa që i ka krijuallahu xhëlaluhu, më u nda për Zotin vetë të vetë shumë më e vështirë, është shumë më më më dhimbse dhe më e rëndë për njeriu. E dyta është se Allah u gjele gjelelu në të rëshmëri i ka vendosë disa arsye, logika, mendje të shëndosha, në ka mundësit kërkush ato me i diskutue, se zjarri djek, se ujë është i freskët, se djeli ngro, se njëri ju ka shije, këtë s'ka mundësit kërkush me, me janë ashkallue, se ato të cilat janë vendosë, në logarit matematikore s'ka mundësi kurkush me i diskutue, beso kjo është prej hikmetit dhe fuqisë Allahu te bareke وتعالى. Ti etra është se njeriu nuk ka mundësi me largon nga vetvetja, pyetçorin. Këtë e quajn dietaret. Listën e pyetjeve. Listën e pyetjeve, të cilat ja ka vendosur vet Allahu جل وعلا në brendin e tina, të cilat pyetja si ka kafsha Oki kanë shtazët, po i kanë njeriu, për shkak se Zoti on e ka e ka ngrit dhe ja ka më ncusur humntimin dhe me Gjakup për ato përgjigje. Ku janë këto? Cila dën këto pyetje? Disa proitorë i, i paraqitojnë nesër ka të shumta. E para proitorë, i riu Gjakon për drejtën, kush është? Çka lip këtë botë? Ku ka më shkuar? Çka pas dëkes? Dhe të gjithë jeni dëshmitar se ju humbtoni në vetvjetet e juve për këto pyetje. Të gjithë juve dhe asnjë pa përgjigje. Nuk përja shtohet kërkush, se ju hulim toni, qka pas vdekjes, si vdes njeri ju, qka do të ndohet dhe pas taj, dhe s'ka mundësimi largun këtë pytje. Dalimet janë, sa i kemi gjetë përgjigjet, dhe njeri ju në bas të përgjigjeve e jeton, jetën e vetë. Në bas të përgjigjeve që i ka gjetë për të pytje, e formulon dhe e kryon mjedisin e jetës të tina. Pre pytjeve të tjera, që ka ja parashtron në atërshmëria, është si ësht Si është zoti Cilë është ku drejti ti Sa e ja ka fuqin absolute Si funksionën Allahu Gjellë Gjellëlu Cilë është raporti ti me kryesat Dhe këto s'ka mundësimi largu preve dretës e tina Andë Allahu Gjellë Gjellëlu Për me shërru këta Që ka dhonë Kur'an Inna Allahe ala kulli shej in qadir Allahu përshdo sen ka fuqin Wa hua sëmi u lbasir Allahu është dëgjuhës, shikuhës se pythje ki më renda, Allah u i përgjigjit. Allah u është dhudh rahme me mëshirë të madhe, e ngafur falës, u e dud i dashur. Allah u është i dashur. Allah u është i dashur, se ajna i kamësu dë ashurien. Ajna i kamësu dë ashurien. Dhe Allah u ka disa gjëra i uren. Allah u disa gjëra i uren. Pastaj prej brendësisë në tërshmërisë, është edhe etika, moralët Andoj pengamberi sallallahu alaihi sallam është argumentue Për pengamberin e ti Dhe janë argumentue Sahabët dhe djetarët muslimanë pas tëre Për pengamberin e pengamberit Sallallahu alaihi sallam Me etika në kjo në tërshmëria Cilat argumente? sila argumente, argumenti sepengambel dhe sepengambel mes grumbullit të shumë të penga penga argumenteve të penga marisë ti është edhe morali. Etika i ka thën Allahu xalla xalahu wa innaka la ala khuluqin azim, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Sunt të arrin kur kush ti je? Nuk mundet me të mri ti kush. Musliman dhe jo musliman sundjen afër. Dhe kjo për çka argumenton? Për pengamberin e ti Për pengamberin e ti Mos rrena e ti absolute Mos zullumi e ti Mos kalimi kufive Jeta e ti në përpudhje me moralet Me përpudhje me natryshmërit e patshta Kanë argumentu e për pengamberin e tina Edhe Allah e ka pranu ka Ka donë ti në atyrën e kitë patsht Dhe Khadidja radhi Allahu anha Bashortja e parë e pëngamberi sasallem, kër i zbriti ajetë të pëngamberi a.s. dhe u frikësue, dhe u shqëcu pëngamberi jonë a.s. dhe u këthi të bashortja vetë, dhe qëtësoj, dhe qëtësimët e saja ishin me në tërshmëri. Tha kella vëllahi, tha jo vëllahi, la u hëzikë Allahu ebeda, Allahu së të korit ti e kurrë, Allahu nuk të korit ti e kurrë, Se, dhe ja përmendit disa mesele të nga tërshmëri së patsht ajo është ta se ti e ndihmon en fukara se ti nuk e do zulumin se ti indihmon të doptit se ti ki dëshir me gjiku me drejtsi thaë Allah i me qëtë të cilësi nuk të poshtë tërsan Allahu qële qëlelu dhe djetarë nga ndonë këtë qka ashtë Që është në natyrën e hadithës, ka qenë se në njerisë si Muhamedi alayhi salatu wassalam me këtë natyrë të lartë, s'ka mundësi në qenë i poshtërsëm. Ebubekri radhiyallahu an kur argumentoi këtë të tjerë se Muhamedi është pejgamber, çfarë i thoi këtë? Thoi që thojke? Thojke, o ju kurajsh, o arab, a ka rrejt na her ky? A e keni pa tu bozullum? Po a e keni pa pa drejtësi? Jo vallahi babam asiz karnayt kor edhe kur thot se jam i dërguar i Zotit është e vërtet se dikush që do të spethot kët. Andaj këtu është për ndëshmërinë që ka mbërrim detart dhe tjetra për ndëshmërinë është vullneti i lir për të cilën do të flasim me leinë e Zotit Xelaluluhu Gjell se sa e ka njeriu vullnetin e lir dhe ku janë limitet dhe kufijtë e vullnetit të lir sa ka mundsi njeriu me vli, ve, vepru i lir dhe asht e vërtet teoria se njeriu është i i, i Isjitur nga të gjitha kufijtë dhe nuk ka asnjë limit, do tashojmë lejnën e Zotit e barëkau te Ala në ligjëratat e ardhmë. Elusim Zotin tonte barëkau te Ala me të gjitha emrat e tij të lartë, Qallahu Xa Ljalaluhu na jap kuptim të duhur. Qallahu Xa Ljalaluhu na jap iman të pastë. Allahu te barëkau te Ala na ndriçon mendjen tonë me Kur'an, shpirtta tonë me Kur'an. Elusim Allahun te barëkau te Ala, Qallahu Xa Ljalaluhu muslimanët që besojnë në Allahu të ndihmon, zulumtërdhëmat që mezi Allahu të shpartallon. Elusim Allahu Xa Ljalaluhu إن شاء الله يتيمة المسلمان والله تنبولان تسقم نورة نبي طالة الله تنبشيران أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين